Днес е 16-тият поред поетичен Николден, под знака на поетически диалози с Николай Кънчев и книга за Федя Филкова в галерия Средац на Министерството на културата от 18 часа, като в първата част поети ще четат стихотворения, които диалогизират с поезията на Николай Кънчев, а във втората част ще бъде представен сборника с ръка върху сърцето Федя Филкова. Добър ден, казвам на ректора на Нов български университет, поета Пламен Дойнов. Добър ден. Пламен Дойнов, самият той е носител на наградата Николай Кънчев, за неговата книга Балът на тираните през 2016, -та». също така е и автор на книгата Името на поезията Николай Кънчев и затова е съвсем логично да го поканя за този кратък разговор. Последната поетична антология на Федия Филкова, съпругата на Николай Кънчев, излезе в началото на 2020. -та. Толкова е кратко. Така се казваше тя. А последната да. на Николай Кънчев е Вятърът прелиства календар без дати. Това е през 2007 година. Професор Дойнов, поетическите диалози между Николай Кънчев и Федя Филкова вероятно са някъде там, където има само поезия и вятър. Защо е важен поетичният Николден за нас днес, тук и сега? Най-краткият отговор е, за да ни създава усещането, че общността от български поети, от български хора на словото не се е разпаднала. Това е най-краткото най обяснение, защо е нужен поетичният Николден. Той разбира се е нужен и в... това е нужен за нас, а... именно да ни доказва това и е да ни сочи този път, Разбира се, има и други идеи зад всичко това. Става дума, че общуването с една поезия, в случая с поезията Николай Кънчев, никога няма да изгуби своята актуалност. Тоест, той е един постоянен учител на поети. И за мен това, за мен това също е ключово. Един от най-влиятелните поети и като писане и като поведение изобщо в а, българската култура през последните 50 на години. Така че макар той да си отиде през 2007 година, ние и пишещите хора в България, а, няма как да го забравим. Така че заради всичко това, заради паметта, заради това, че паметта не трябва да бъде инертна, не трябва да бъде просто юбилейна, не трябва да бъде а, такава памет, от която ние да се самооблащаваме и да си мислим, че просто помним нещо, без да си даваме никакъв труд за това, например, да го четем и да го разбираме. Ето за това е нужен поетичния никога поетичния никуден, а Всъщност Николай Кънчев трудно може да бъде вкаран в някакво такова патетично клише, а, което само да отзнаменува някакви годишнини. От 2007 се прави този поетичен Николден по идея на Федя. Филкова, изумителна поетеса, също така праводачка. От 2012 се присъжда тази награда за нова поезия на името на Николай Кънчев, която споменах. И аз се питам, а всъщност лесно ли е споделянето на пътя първо между двамата поети, между а, Николай и Федя, и след това това споделяне на този път с, с тази общност, която казвате, че е толкова важно да не се разпада и че има такава, има поетична общност в а, България и в а, така, полето на новата българистика. А, аз съм, освен всичко друго, съм и литературен историк и бих могъл да разкажа доста малки и големи истории, свързани с писането и с съществуването и на Николай Кънчев, и на Федефилкова. Познавам отблизо включително и досието на Федефилкова, което тя ми го показа, и където много ясно се виждаше всички механизми, чрез които са се опитвали да кажем да пречат на Николай Кънчев да стане истински световен поет какъвто е. Например, са го преследвали заради това, че го превеждат в чужбина. И ред други такива неща. Има много детайли, разбира се, в, и в личният им живот, които могат да се докоснат и от мръсните ръце на жълтата преса. Имат твърде, твърде много факти, твърде много книги творби, И всички те обаче всичко това ни казва нещо много съществено да се струва, че, че високата идея на поезията mm. а, на никаква цена не трябва да бъде жертвана. И, и Николай Кънчев и Едефилков всъщност са пример за това. А, когато никога, никога не правят литературни компромиси, подчертавам, компромиси с литературата. Много малко български поети и литератори, за много малко от тях може да се каже това. Но за Николай Кънчев и за Феде Филкула може да се каже. Затова тя, когато си отиде преди две години, сега на 16 декември, ще отбележим две години от нейната кончина. Всъщност, взе на една празнота, защото, както е известно, има незаменими хора и Феде Филкова е една, един от тях. Всъщност, когато тя си отиде преди две години, ние загубихме един от големите морални, морални именно стожери в литературното поле в България. И не защото тя създаде и връчваше наградата Николай Кънчев, а защото имаше един, можем да кажем, безмилостен вкус, който съчетава и естетика, и етика в едно. И мярата беше много висока. То, заради всичко това, заради всичко това си струва да честваме и тяхната памет и, и все пак да се радваме, защото днес е празник. В никакъв случай няма да правим помен днес. Аз ще правим поетичен николен празник на поезията. Пред какви изпитания е изправа на поезията а, днес? Прекалената битова проза на ежедневието или нещо друго? Защото ако наистина се вгледаме в а, историята и в а, документите, включително държавна сигурност, изчезването на Николай Кънчев през 70-те, това, че не се поддава на компромиси. Може би днес никой не, никой не изкушава или никой не се опитва да съблъзни поетите по начина по който го е правил предишният режим. А, кои, са, кои са изпитанията обаче днес? Сега, това, както се казва, изисква дълъг отговор, но разбира се, ще намеря нещо по-кратко. И, и то ще звучи така. А големите изпитания пред поезията днес не са това, че видите ли все по-малко хора я четат или дори няма никакви читатели, че всъщност поетите живеят лошо и така нататък, и така нататък, може разбира се да се каже и това. А, за мен по-важно е да търсим причините в самата поезия и в самите поети. И аз смятам, че а, просто проблема днес на българската поезия е, че новите идеи в нея са малко. И това не знам дали е въпрос просто на време. Това е твърде абстрактно самоуправдание. Но поетите трябва да се замислим на изключваме себе си от това. Имаме ли нови идеи за на стихла. Благодаря ви за тази откровенност. Професор Пламен Дойнов, поет и ректор на Нов български университет, с него разговаряхме за едно от ключовите събития в полето на новата българска поезия, а именно поетичния Николден, посветен на поета Николай Кънчев, създаден от неговата съпруга, изумителната поетеса Федя Филкова. Срещата е днес в 18 часа в галерия Средец,